Отже, вибори, морально та й фізично, застаріле шило, буде помінено або на Мило, або на Мотовило. Котрась із них. Але якщо новим президентом стане пан Мотовило, невдоволеними виявляться прихильники пана Мила. І навпаки, в будь-якому разі, хай би хто переміг, половина України залишиться ображеною, і тоді прийде він. Народний вождь Григорій Маузер-Прикарпатський, якщо обдуреною виявиться та половина України, що ставила на літеру «ю», або Григорій Маузер-Степовий, якщо невдоволеними стануть прихильники букви «я». Він принесе цим стривоженим масам осяйне слово правди, світло нової ідеології, вкаже їм шлях, до нового життя і до кращої долі, долі України і долі кожної людини. І тоді? Тоді вдячні українці, байдуже якої орієнтації, на ю чи на я, зрозуміють, що поклонялися фальшивим пророкам і підуть за ним великим лідером, справжнім вождем, провісником нової ери, істинним провідником нації, народним оборонцем Григорієм, Маузером, Прикарпатським, Степовим. Не може бути, аби не пішли. Надійшла смска від Євтимії Хризонтівни. Вони повернулися, всі списалися і майже одночасно прибули. Тепер на вокзалі в Чернівцях Чекають на джерелівський автобус. Якщо він хоче, може їх зустріти. У Григорія неприємно запекло тім'я. Він одягнув тепле пальто, колись страшенно престижну зимову пижикову шапку і пішов на автостанцію. Там він побачив чи не всю джерелівську еліту. Зокрема, пан Талеймона Люденюка з двома жінками, Серафима Хадилка, Петроградова, Москвиченка, Арбурелла Небелюка та ще з десяток других інших помітних у осіб. Всі вони були дуже теплоубранні, мали набиті наплічники і спаковані намети. «Куди це ви?» – запитав Григорій Люденюка. «В похідного варлу чи що?» Йому здалося, що він дотепно пожартував. «Похід!» – серйозно відповів Люденюк. «Але не в гори, а на Київ». «Що?» – не повірив своїм вухам Григорій. «Так», – посміхнувся Люденюк. «Ви що, телевізор не дивитесь?» «У Києві почалися протести проти фальсифікації виборів. Україна вийшла на Майдан. Гайда з нами!» «Ні», – розгублено кинув Григорій – з величезними зусиллями стримуючись, аби не вилаїтися матом. Він поволі підняв комір пальта, насунув на очі шапку і важко, понуро, стомлено почвалав додому. Вдома він не в деталях розповів своєму песику від тузику, як доля вкотре його жорстоко обдурила і покарала. Тузик на знак згоди помахав своїм мушкетерським хвостом. Розділ дев'ятий. Любити Україну ще. Люденюк викурив до фільтра сигарету, з'їв яблуко, улюблений форнаринен чорний ранет, щоб, як учить дебільна реклама, відновити в роті кислотно-лужний бануанс і зайшов у намет. Ще тиждень тому він навіть уявити собі не міг, що таке може статися. Ні, суто теоретично він припускав, що після виборів, незадоволені їхнім результатом, закличуть маси на площі та майдани України, і навіть що натовпи вийдуть, мало того, вийдуть переважно з єдених міркувань. Та є ще таке слово «але». Якщо на початку 90-х років минулого століття маси в основному виходили на вулиці за ковбасу і ширпотреб, як тоді більшість розуміла державну незалежність, то тепер вони вийшли за гонор. А що таке гонор? Корінному балканцеві пояснювати не треба. Це для нього настільки непустий звук, що він часом може і життя віддати, лише б не було зневаги до його гонору. Та найвідчутніше спіткнувся Люденюк обінше але. У жодних своїх радикальних мріях ні те, що сам він вийде протестувати, це передбачити ще можна було. Революціонер як-не як давній, але щоби жити, на Київському Майдані в трьох він, Ліна і Форнарина в одному наметі це просто проти логіки речей. Власне, сам цей Майдан, уже з великої літери, зовсім не в'яжеться з логікою розвитку України останніх років. Хто би міг подумати, а сталося? Півмільйони, ну плюс-мінус сотня друга тисяч, мітинг у центрі Києва. Та що там мітинг? Головне – любов. Над цілою Україною, так здавалося Люденюкові, витала любов. А якщо й не над цілою, то принаймні у його наметі, одному з перших поставлених на хрещатку, панувала вона. Головне, чиста, світла, небесна. Кажуть, цій ночі буде штурм, утішив Люденюк своїх найдорожчих на світі людей. Ліну і форнарину, чи навпаки, хоча тепер це жодного значення не має. Чаю вип'єш? – запитала його Ліна. «Зелений – Зелений? Ні, чорний, але з медом, м'ятою і лимоном. Трохи. Ліна налила з термоса усім трьом. Людинюк мало не прослізився, побачивши, з якою ніжністю Ліна наливає чай форнарині. Щось змінилося в цьому світі. Адже він точно знав, що ще кілька тижнів тому Ліна з лаким серцем налила б їй якоїсь сильно діючої отрути. «Штурм?» – ковтнувши, запитала Форнарина. «Штурм. Але ж міліція з народом. З народом. Буде класти народ писками в брудний сніг». «Це неможливо», – сказала Ліна. «Вони добрі». Цим добрим, правда, непростим інтам, а офіцерам внутрішніх військ, кажуть, уже роздали бойові набої. Швидше б уже блиснула. Невідомим людинюкові дотепер вогнем в очах форнарина. Хочеться.